Їй їсти хочеться, Та й на унітаз не завадило б. У штани, зареготав Жирняк, Тільки у штани. Унизу гупнуло, брязкнуло, Ніби там розбили щось велике і важке. Усе, поморщився Жирняк, Нанюхалась сучка. Слухайте, сищику, я спущуся вниз, подивлюся, що там ця відьма виробляє. А зараз подумай над тим, як нам краще розпрощатися. А ти посідь, почекай, тобі спішити нікуди. Тримаючи на потові рушницю, Жирняк задки приступив поріг і вільною рукою взявся за двері, аби їх зачинити. «Стривай», – гукнув я. «Ти забув сфотографувати? Тебе? Ні, Зосю». Та, мабуть, її зробив велике добро. Тож сфотографує її вклеї серед тих щасливлених. Йолоп ти, сищукух! Ох і йолоп! Жерняк з горюкотом зачинив двері, і тієї шмиті клацнув замок. Я помітив, як на фотокалендарі ліве око голеної азіатки двічі моргнуло, зблискуючи сріблястим металом. Отже, те око – шпара для ключа. Треба чи не треба, але запам'ятаю. Я підвівся, насидівся вже, рушив в лабораторію, намагаючись обминути крові плями, раз у раз зупиняючись, щоб прислухатися до звуків, що долинали знизу. Хтось вийшов із будинку, потім повернувся, щось важкенько гупнуло на підлогу, Музика зазвучала гучніше, чутно, мабуть, на всю околицю. Чи не вирішив Жирняк забратися до Еліни в ліжко і ловити з нею кайф до самісінького ранку? А то буде мені нічка. Вивняв ключі від своєї квартири і службового кабінету, вставив по черзі в замкову шпарину. Жоден не підходить. З досади гепнув кулаком у стіну. Що це звук такий, ніби я вдарив по чомусь порожнистому. Та це ж звичайнісінька перегородка. Гіпсокартон. Боже, правден, я врятований. Я розвернувся в пошуках чогось на кшталт молотка для повалення берлінської стіни. І враз уловив якийсь неприємний запах. Ні, це не болотяний дух. Хне чимось паленим. Збігла на плиті кава, чи підгоріло молоко. А може то Еля, нанюхавшись наркоти, забула вимкнути праску? Я відступив від дверей, так і є. З лівого ока азіатки просочивався темний смердючий дим. Унизу щось потріскувало, гуло. Аж го тіло, як ото в печі, коли в ній розгоряться дрова. Чорт, жирняк вирішив спекти мене живцем, і не шкода йому дачі. Вхопивши низенький табурет, я гострим кутом знавісніла загатив у стіну біля двірка. Стіна гухнула, здригнулася, десь за п'ятим ударом мені вдалося вибити чималеньку діру. З неї на мене навалився чорний їдучий дим. Я закашлявся, зачай потекли сльози, але табурета з рук так і не випустив. Розщив перегородку, ламав, доки діра не стала отвором, через який можна пролізти. Ні, з порожніми руками я звідси не втечу. Згрів зі столу всі фотографії, напакував ними дипломат, та стрімголов, плигнув, проріз і опинився у великому холі. Поретнувши його, побачив, як на першому поверсі хижа тріскотять багряні язаки полум'я. Спустився крутими сходами і потрапив у самісіньке пекло. Горіло все, підлога, штори, шпалери, стільці з м'якими сидіннями, шкіряні фателі. Бохикаючи, пробрався крізь вогонь до вхідних дверей, але марно, вони замкнені. Ще одні двері у бічній стіні перед покою були відчинені. «Там мала бути кімната, у якій я скущив, бачив Еліну Бут, а в кімнаті вікно. Туди».